Etoso bai, gurea e, proiektua e, batez ere da e, bueno, ba, bida, e, alde batetik e, bidazo, bidazo aldeko e, eskualdeak ni be errekako eskualdeak eta bai urumea ere sartzen da ba, bertako e, uren kudeak eta e, ondo eman izateko e, bete behar diren e, aziobak e, zehaztea ez. Orduan e, bilatzen dena da e, alde batetik e, bueno, ba, gure ingurumenaren protekzioa, eta horrekin batera ba ekosistemak hobetu sazti partaio ezarete, eh mugazbialdetakoak, eh proiek batzak badu bere nolabait bere proiektu edo bere helburua, ez? Eh, daun Hori da, proiektuak azkenean e, batez ere eh e, nagusi ditu. Alde batetik eh e, kudeaketa, non hor gura eh bueno, Agencia eta beste instituzio batzuk egingo dituzte lan batzuk. Gero baita ere e, beste akzio bat da E, ur hornidura e, ur dakseko zona horretan e, e, ziurtatzea eta e, azkeneko akzioa izango litzake erreken ur kalitatea e, obetzea alde batetik e, morfologiko kalitatea baitare e, obetzea eta bueno, ba, azken finean errekari e, e, dagoskion e, faktore edo indikadore guztiak e, oberuntz jotzea ingurumenaren alderuntz ez, eta orduan Bueno, ba, bakoitzak e, funtzio jakin batzuk ditue eta irugarrenak e, komentatu duan irugarren aktzio horretan e, parte hartzen du Tsinzerrek ba parte txiki batean, ez. Bidasoia e, baiari begira. Hori da, hori da, azkenean e, txin zerrek planteatu duen proiektua e, esango genuke bi aktivitate zehatz dituela. Alde batetik e, lehenengo aktivitatea izango litzake e, gure mm, sanean sarean estazio kontrol batzuk e, jarriko ditugu puntu jakin batzuetan eta bertan e, bueno, ba, ikasi nahi dugu edo jakin nahi dugu kondukzioetatik e, ze udal pasatzen den e, momentu oro eta e, bestetik eh jakinahi da baita ere eh euri ura asko daudenean o tormenta edo ekaitza handiak daudenean hortik eh zer nolako eh pasatzen daenez eta behin jakin da gure ursarea e, nola funtzionatzen duen egin nahi da modelizazio bat zertarako egin nahi dugu modelizazio hori ba, e, bueno, ba, jakiten ditugunean eh euriak dato zela ba, e, aurretik eh guk neurriak hartu ahal izateko ez ez azken finean kondukzio unitarioetatik bai fekalak eta bai unitarioak datoz eta orduan eh hori ezagutzen baldin badegu eta eh jakinaren gainean ba gaude euriak datozela egin dezakeguna da eh bueno, ba, gure saneamendu sarea nolabait eh kontrol gehiagopean eduki eta urarreten ditu dezakegu denbora gehiagoan jakinaren gainean egonda zer nolako kapazitatea daukan sareak ez eta orduan ba, horrek evitatuko du eh bueno ba, e, bertidoak errekara eta e, bueno, ba, errekako urkalitatea esko ba, ere hobeago izango da orain e, ona da, baina bai gertatzen da e, ekaitza hondiak dagoenean eta bueno, ba, saturatzen danean e, ur, e, ursare guztia ba, e, badago momentu batean, diluzio jakin batekin e, botatzen da badak igun ez dela e, kutsatzeko e, gai e, e, berti doie baina proiektu honekin ba asko zere kalitateobeagoa eduki dezake erreketako urak ez ere uraren kalitatea aipatuzko biologikoa ekosistema hartuta, ez hori da azken azken batean ere proiektuaren helburua hori da hori da Azkenean, alde batetik gure sareak ondo ezagutu, jakin nola konportatzen diran euri, eurite fuerteak daudenean, eta eurite fuerteak daudeneako e, bueno, ba, jakin aurretik zer nolako neurriak hartu behar ditugunez. Mm, mira, a mi esker. Enga, zori, gilarte.